Ти? долинув з кімнати переляканий жіночий голос. Вискочила і завмерла на порозі, схопилась за серце і опустилась на канапу. Вижив, повернувся. Але до нього не підійшла, не обійняла, навіть не подала руки. Вибач, опустила долу очі. Такі були часи, прошепотіла винувато. Познайомтесь. Це показала на свого нового чоловіка Семен Наумович. Відрекомендувався той і простяг руку. Ізмаїл Григорович ніяк не зреагував. Стояв мовчки, спершись, обіруч на ціпок. Я теж був трохи причетний до вашої справи, вів далі новий господар квартири. Працював тоді слідчим і допитував вашу молоду дружину. На мій погляд вона повелась розумно. Це я напоумив її так зробити, інакше б пішла слідом за вами. Ізмаїл Григорович відвернувся і подався геть. Спускаючись сходами, нічого не бачив перед собою, у голові затьмарилось, у горлі застряг гіркий клубок. Постояв біля будинку, трохи відлягло від серця і рушив далі. Пригадалась та липнева ніч. Стукали довго, наполегливо. Він підхопився з ліжка, відчинив двері. Їх було четверо. Пройшли в коридор, підштовхуючи його, і наказали. «Збирайтесь, вас заарештовано». «За що?» – не міг торопати Ізмаїл. «Підете з нами, там усе пояснять». Швидше у вашому розпорядженні 10 хвилин і відразу ж приступились до обшуку. Порозкривали стулки, шаф, тумбочок, виймали з полиці, кидали на підлогу книжки. Берта стояла напіводягнена посеред кімнати і перелякано дивилась на них. Не хвилюйся, Люба, заспокоював її Ізмаїл. Це якесь непорозуміння. Я за кілька хвилин повернуся. Поцілував у щічку і поквапився в супроводі двох чоловіків до автомобіля, що чекав на нього біля парадного. Був переконаний – це випадкова помилка, і навіть не взяв з собою нічого з речей – ні рушника, ні мила, ні бридви. Проте, коли в Лук'янівській тюрмі його примусили витягти штанів времінь, а з черевиків шнурки і здати все це вартовому – Впевненість трохи послабшала, А коли запхали в підвальну камеру, вщент забиту людьми і зовсім звітрилася. Времці почали викликати надопити. Звідти поверталися пригноблені, закривавлені, нездатні вимовити і слова. Дехто не тримався на ногах. Таких просто штурхали в спину, і вони падали на цементну підлогу. Ейдельман. Нарешті дійшла черга й до нього. Затремтіли руки й ноги, вибіг у коридор. «Руки за спину!» – наказав вартовий. «Вступай уперед, не озираючись по сторонах!» У кабінеті слідчого стояв пригвинчений до підлоги стілець. «Сідай, фашистський шпигун!» – накинувся на нього чолов'яга в гімнастерці з червоними петлицями. Це якесь непорозуміння, спрокував проказав Ізмаїл. Я працюю бухгалтером. А, хто ти ще й бухгалтер, мать твою? обірвав його слічий і упоріщив по голові широким ременем з важкою мідною пряжкою. Ізмаїл втратив свідомість. Отямився на холодній підлозі в камері. Провів рукою по обличчю, кров. У роті Солоноватий присмак. Металеві двері прочинилися, і всередину штурханом запхнули літнього сивоголового чоловіка. На ньому не було живого місця. Весь у побоях. Замість обличчя криваве місиво. Полежав опритомнюючи, відтак прохрипів опухлими губами. «Я сидів у тюрмі ще за царато. Але такого не було». В країні стався заколот. Сталін про це не знає. Ми мусимо вижити, щоб розповісти йому.